מי זמין, אני מוהמבו שובוי שלום לכם. ככה מתחילים תוכנית? ככה מתחילים תוכנית, עם קזת שוק שהיה כל כך פופולרי בצרפת ב-1969. לא רק בביצוע הזה של ריקה זרעי, כי לפני שהיא הגיעה למקום הראשון במצעד הצרפתי, השיר הזה, היה שם כמה שבועות טובים ביצוע אינסטרומנטלי לשיר הזה, שאנחנו לא נשמע אותו עכשיו, כי uh, כבר שמענו אותו לא פעם. אבל עכשיו אנחנו נגיד לכולכם, צהריים שלום טובים. שלום וצהריים טובים, אתם בצחוק בשתיים, ברדיו קסם 106 FM. אהרון ו... מורג איתכם. ואמירה מורג גם, וגם דותן ביבי הטכנאי שלנו, ופתחנו כמובן עם מי שלצערנו הלכה לעולמה בשבוע שעבר, בגיל 82, ריקה זרעי. את יודעת שבמקור היא הייתה רבקה גוזמן. הנה, עכשיו את עכשיו יודע... עכשיו יודעת. עכשיו את יודעת, כן. הנה היא, אתה זראי, אחרי שהיא התחתנה עם uh, יוחנן זראי, שהיה מלחין שהגיע uh, מהונגריה בסוף שנות ה-40. ומי שלמעשה קידם אותה. ומי שלמעשה קידם אותה, ודרך אגב, קזצ'וק, אתם מכירים את זה כלבלבו אגס וגם תפוח. נכון. בתנועות הנוער שרו את זה. <אז> נשמע עוד שיר של ריקה זרעי, וזה גם שיר מוכר. גם בצרפתית. זה שיר מוכר בעברית, ואנחנו נשמע את הגרסה הצרפתית שלו, ואחר כך קצת נדבר על זה. הנה, ריקה זרעי. du printemps un garçon qui perd la boussole sa raison ça doit être embarrassant il faut dire qu une jolie fille quand elle passe unmontrant son jupon blanc ça doit produire ce qu'elle désire quand elle s'amuse à jupon ça doit produire que C'est comme un délire Quand un garçon perd la boussole Un garçon qui perd la boussole Papillon, c'est l'annonce du printemps Une fille qui semble un peu folle Sans raison, ça doit être embarrassant Il faut dire que de plus de dix-huit ans Ça doit produire comme un délire Quand le printemps vous cabriole Ça doit produire ce qu'elle désire Quand un garçon perd la boussole La la la la la La la la la la La la la la la la C'est l'annonce du printemps Et donc Faut que ça batille folle C'est ainsi C'est écrit depuis longtemps Faut rien dire Ça doit suffire C'est ainsi Quand s'annonce le printemps Mieux vous sourire Et ne rien dire Tant qu'un garçon Perle à boussole Mieux vous sourire בצרפתית זה נשמע הרבה יותר טוב. כן, זה קאבר ללא כיסוי אבל, כי... זה יש משהו סקסי בשפה הזאת. יש. במקור זה היה כמו חלת זה... תרנגול. זה שיר ילדים למעשה. לא, זה לא שיר ילדים. לא שיר ילדים? לא, שיר ילדים. לא זה... טוב, יש לזה סיפור. זה... זה נקרא סמוך על התרנגול, כן. ומי שכתבו את זה זה שמר מילים ויוחנן זרעי לחן. במקור זה הופיע במין מחזמר של להקת פיקוד מרכז שנקרא פשיטה בכפר. אה. אחר כך... הייתה גרסה אזרחית של זה בתיאטרון האוהל. היה פעם תיאטרון כזה, לפני שסגרו אותו בסוף שנות ה-60 או חילוש שבעים. זה בסדר, בינתיים כבר סגרו בגלל הקורונה את כל התיאטראות. אז לא הייתה קורונה, פשוט לא היה, לא היה קהל. או כסף, או גם וגם. בקיצור, בתיאטרון האוהל הייתה גרסה שנקרא חמש חמש, כן? Mm -hmm. אותו חמש חמש אחר כך יעשו מזה סרט. השיר הזה היה גם בסרט? אה, זה אני לא יכול להגיד לך, אבל השיר, סמוך על התרנגול, הופיע... אחרי שהופיעה בתוכנית של הלהקה הצבאית, הופיעה ב-55 בתיאטרון האוהל, ומי שהופיע באחד התפקידים הראשיים הייתה אריקה זארי. יפה. לפי המלצה של uh, יוחנן, כמובן. כן. Uh, אז הנה, אחרי הרבה שנים הקליטה גרסה הצרפתית. אין קשר. לא כי... נאמן למקור. כי איפה שמעת שם תרנגול? היא על גרסון, גרסון זה נער. אהה. כן. טוב. טוב, הנה עוד שיר. עכשיו בעברית, כן. ועוד שיר של יוחנן זרעי. הפעם דידי מנוסי כתב את המילים האלה. רציתי להביא את זה מזמן, עוד כשעשינו תוכנית שהוקדשה לזמר במסכה. כן. ולהקדיש את זה לדביר בנדק, שהיה הקריש. כן. אז הנה שיר שנקרא שיר הכריש. ריקה זרעי שרה? ריקה זרעי שרה. את שיר הכריש, תכף אנחנו גם נמצא אותו, נשים כאן את המשקפיים, ובסוף אנחנו נמצא, כי בסוף מוצאים הכל. הנה, גם את זה. היו היה כל כך מוצלח, תמיד הלך את הסיפון לשתוף, סיפון לשתוף. ופעם עיסק בשנפל האיש, והקריש אמר לטרף טוב, לטרף טוב. לו רק יותר המלאך נזהר, הסיום לא היה כומר ונמהר, אמנם נמהר. לו רק יותר המלאך נזהר, הסיום לא היה כומר ונמהר, עד כל המלאכים הנבוכים שלחו פרחים מלעה אישה וחוק, אישה וחוק. למעל לא תשכח כי המלאך פשוט הלך את הסיפון לשטוף, סיפון לשטוף. לו רק יותר המלאך נזהר, הסיום לא היה כומר ונמהר. אמנם נמהר, לו רק יותר המלאך נזהר, הסיום לא היה כה מר ונמהר. אמנם נמהר, אלילה האישה ימים שלושה ואז ביקשה לשמוע עד הסוף, או עד הסוף. איך פעם עישק בשלפל האיש לו רק יותר המלאך נזהר, הסיום לא היה כה מר ונמהר, אמנם נמהר. לו רק יותר המלאך נזהר, הסיום לא היה כה מר ונמהר, אמנם נמהר. נמהר, נמהר, זה גם, גם הסתיים ככה בהפתעה כזאת. מאות, uh, כן, שיר מאוד, כן. תראה, אז כבר אמרנו שריקה זרה הייתה כוכבת גדולה ממש בצרפת, והגיעה למקום הראשון עם קזת שוק. ואחרי זה הגיעה עוד פעם ב-1970. אני תוהה, היא גם דיברה צרפתית או כן. שהיא רק למדה על השיעור צרפתית? דיברה, היא דיברה צרפתית, היא, היא כתבה ספרים בצרפתית. <אף> <אף> יפה. היא עשתה קריירה שנייה בתור אה, מי שכתבה לריפוי רפואה טבעי. מש... רפואה משלימה, כן. כן. אז אחרי שהיא הגיעה פעמיים למקום הראשון בצרפת, <אף> היא... אה, נזכרה בשורשים שלה והוציאה אלבום בעברית, זה היה ב-1970, שנח צ'יימן כתב את, את כל הלחנים בו. אז הנה, נשמע, נשמע שיר מתוך האלבום הזה, וזה יכול להתאים למה ש, מה שקורה עכשיו מסביב, כי זה נקרא למה לדאוג היום? ככה. <מח> כזה צ'וק כזה. כן, רק לי זה מזכיר מאוד את השיר שלה שאיתו פתחנו. כזה צ'וק. כזה צ'וק. טוב. אולי נשמע עוד איזה שיר מתוך האלבום הזה של שיר אינאחטה, שזה נקרא... אם אנחנו כבר בשוונג, למה לא? נקרא עולם הפוך, אין קשר לשיר שאנחנו מכירים כעולם הפוך. אבל זה שיר די מוכר, אני חושב, שמעו אותו. ארץ מיכר בעבר לים הולכים אנשים הפ... חם שם הקור וקר, שם החום, האור תמיד חשוך. על דוכני רוכלי השווקים עורמים מגדלי שנהב. בסמטאות מוכרי הספרים מוכרים תפוחי זהב. שם העלים נושרים באבים וגשם יזרח באב. הנרכיסים פורחים באלול ושמש יורד בסטאר. הנרכיסים פורחים באלול ושמש יורד בסטאר. janzorin prazimmalken pas mir raz Er Erbach I'll give you a favorite song, that I really enjoy each other the three-AUX <laughs> children of human being and G�� היום, שם העלים וזה היה החלק הראשון של התוכנית שאנחנו הקדשנו לריקה זרעי. זכרה לברכה. זכרה לברכה. והיא לא הייתה היחידה שהלכה לעולמה. השבוע? החודש. יעקב אגמון, לפני נכון. כשבועיים, הוא היה בן 91. אגמון היה מפיק, ויזם תרבות, ו... הוא לא שר. <laughs> הוא לא שר. אבל אנחנו נשמע שירים מתוך uh, מופעים שהוא, שהוא הפיק. מפיק. ואני חושב שיהיה נחמד להתחיל את החלק של יעקב גאון. אגמון. אגמון. תכף תבינו למה אגמון, אבל זה בהמשך. את החלק של יענקל'ה הגמון אנחנו נתחיל עם השיר הזה. טהרות אדירים וגשם בקיץ, לנו הן, הרעדה, כפורות וחול השדד. אבל יש לנו חלק כמו השמיים חבורת בימות. איזה יופי, איזה כיף. נכון, כיף גמור. לא יודע מה הולך היום, <laughs> אבל uh, דברים מתבלבלים לי ככה בפה, אני לא יודע. Uh, זה, טוב, חבורת בימות ב-1972 העלתה כמובן את uh, המופע משירי נאומי שמר. מי היה בחבורה? Uh, היו שם מירי אלוני. שיש לה יום הולדת, נדמה לי, או יאללה יום או הולדת. יאללה, היה, הולדת. היה, לה, יום היה הולדת. לפני כמה ימים כן. יום הולדת. מזל טוב, מירי. כן, מזל טוב, מירי. ועוזי ו... מאירי, ורותי בן אברהם, שאחר כך הייתה בסקסטה, ואלי מנטבר, וגם מי שעכשיו אנחנו נשמע אותו, אני חושב שזה הלהיט הכי גדול מתוך אה, אה, אותו מופע, דני גרנות. מר נרקיס בשבילכם. משקפי השמש, המתבוננות בחן, הוא תמיד יושב בפרישמן ובפינה לשיקוטכן. אחר כיס רבאק ידוע, הוא מבוקש בעיר מאוד, ותמיד בסוף שבוע יש לו הפתעות. על פניו עשה חבור, נא ואמור נא מה שלומכן, הוא יושב לו בפינה שלו לשיקט.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 איך זה מחסה היום? סוזי ירוקת העין, היא מתייפחת כל היום. לה שפגעה בגבי, זאת עם המחשוף בגב. היא אמרה לה, סוזי, סוזי, למקום מספר ט"ו. אמר כיזרבק ידוע, הוא מבוקש בעיר מאוד, ותמיד בסוף שבוע יש לו ה... קטי במקום י"ג, מונה במקום י"ב, לילי ג'ודי, אביגאית, אין בזין, ח' וט'. כל החתיכות בשטח, לפניו מתנדנדות, כשהוא יושב בשמש וסופר את הנקודות. עוד מעט חמש וחצי, הוא עוד לא מצא בן יש יפי פיות כמו כל אח, הוא הרוג מן הדירוג. When the Shabbat arrives and comes out of the sky Mernarkis takes a taxi and goes to sleep outside Mernarkis, Ravak is aware and is engaged in the city And always, for the end of the week, there is no love Adana, Pasham, Zavorna, Pasham, Zavorna, Mash, Lomchen He is only a man who doesn't shake איזה יופי. איזה יופי, לא מתווכח איתה. כשלא צריך, לא מתווכח. היו עוד ביצועים לשיר הזה, או שזה היחידים? זה היחיד שמוכר לי. אבל מה שכן, מי שביים את המופע הזה היה צדי צרפתי. אפרופו אמרנו, זמר במסכה. זו הייתה אחת מעבודות הבימוי הראשונות שלו, אבל נראה לי שהראשונה, הראשונה, הראשונה... הייתה התוכנית היחיד הראשונה של חוה אלברשטיין, ב-71 או משהו כזה, שגם את זה אה, ינקל'ה אגמון הפיק. הפיק. ומתוך זה, אה, בואי נשמע את חוה. אה, חוה זה תמיד טוב. שרה אה, שיר שהוא צרפתי במקור, ו... זה מתקשר לנו לריקה אזרעי. כן, עוד בטח יהיו לנו עוד כמה כאלה, ויורם תיארלב כתב לו מילים בעברית, וזה נקרא... של של לולה. שם תמצא בחיקה טהרה ושתיקה ומיטת נשיקה במיטה של לולה היא כמו ילד יתום על הר געש כתום וכמו אש גיהינום המיטה של אלולד. לא שוטר, לא שופט, אין דבר העומד שם בפני הרצון במיטה של לולה אז זה לולה מספר אחד, אבל יש לנו עוד לולה אחת. גם של חבלה? לא של חבלה, אלא של גברת ינקלה אגמון. גילאל מגור? גילאל מגור. אותו שיר? לא. זה שיר שמרלן דיטריך שרה במקום. במקור. Beo pa za merbli gen ma gro si gut ha I ask in a private manner, and you know that I write No, no, no, no, no, no, they love me Everyone wants to sing a little bit, but I don't understand I speak with me, in the blue, and I'm a son And I have a piano, at the house, at the salam I'm a dancer with a ball of a ball of a ball I'm a dancer, I'm a dancer, at the holiday, and at the day I speak with me, in the blue, and I'm a son And I have a piano, at the house, at the salam בית שירי הערב ראו כהזמנה למועדון הזמר שלא להקטנה. אה אה אה אה... שערור. באמת היה מופע כזה, במועדון הזמר שלא להקטנה, כמו ש... יפה. נקרא על שם השיר הזה. היה תקליט והיה מופע. עם גילה אלמגור. עם גילה אלמגור, מופע יחיד שלה. שינקלה הפיק לה? שינקלה הפיק לה, ואהוד מנור תרגם את כל השירים האלה, היו כולם שירי קברט או שירים שובבים כאלה. יפה. אז הנה עוד שיר אחד שאנחנו מכירים אותו מהביצוע המקורי של ארתה קיט. גם גילה למקור? רק גילה למקור. שמרנית, לא אשמור זאת בסוד, כלל לא מתוחכמת ובכלל לא המוד, דירה שמרנית עם שמרנית, מיליונר שמרני מאוד. אני רוצה מכונית שקווי הפשוטים שאורכה אינו עולה על עשרה מטרים דירה שמרנית עם שמרנית, מיליונר שמרני מאוד k cover Viham Shaشان meش mim Armngan Mil Yomah چشاائmi In Sharani میjon ش in morski kors וגם ברמז עושה לי טוב, ואל מיתרים נפשי נכספת, אך יותר מכל אוהב אותם צלילי זהב הנושרים, רים, רים, רים לה כספת. ביתי יהיה קן כן חמים שפעור באוויר, ובמקום שטיחים אפרוסטרות מקיר אל קיר, אותה דירה שמרנית עם גילה שמרנית, מיליונר שמרני מאוד. רוצה דירה שמרנית, עם גינה שמרנית, מיליונר שמרני מאוד. זה יפה. יפה, כן. יפה, בהחלט, היא עושה את זה יפה מאוד. גם התלגום סבבה. כן. <אח> כן, אני נער שמרנית, אולד פשן גרל. ועכשיו, זה היה ב-73 או 74, בסוף שנות ה-60. Uh, הוא, ינקלה אגמון, הפיק תוכנית יחיד של uh, יוסי בנאי, אין אהבות שמחות. Uh, כן. כל המוזיקה, כל השירים, שירים של ז'ורג' ברסנס, שתרגמו uh, בין היתר uh, עמוס קינן וניסים אלוני, וגם דן אלמגור, שהוא uh, תרגם את השיר הזה, שנקרא, כי אני פרחח. כן מרגו אשאיר לך זמר על ימים יפים אלילה שלי בצמר ובקו-קפים הפרחים בצד הדרך לו לא יכלו לצעוד אחרייך בשרשרת שרו עוד ועוד את יפה כמו מדונה אז לחשתי לך ואם זה קצת לא נכון אז אלוהים יסלח אך בעצם לא נכפת לי גם אם לא יסלח מקומי בשאול שמור לי כי אני ברכה who went to play with the two of them and I, with her two hands, how did I win? Then she said, maybe you can't take care of yourself and take care of me a little bit, yes, like every woman. Then I said to our friends that this is the expectation of God, if you win two of us, to you and me, to you. Actually, I didn't care about you, even if I didn't win the place in the school that said to me because I am in your heart. של חכלצהרלвс enלצ כלקשדלכ למ שלק הנב שאיבדתי את מרגו, כל עולמי עבד, כי אותה מיד היסיעו לקצב. אחד, יש לה כבר שלושה בנים ותינוק שבב, הצורכים כל הימים ומבקשים חלב. אלוהי האוהבים יסלח לי וירחם, אך אני אותה ינקתי זמן רב לפני. אך בעצם לא אכפת לי, גם אם לא נסלח. מקומי בשאול שמור לי כי אני. פרחוב. <קפק> מקסים. כן, ואנחנו לא יכולים להסתפק רק בשיר אחד של יוסי בנאי. ברור שלא. מהמופע הזה, ולכן אנחנו נשמע שיר שנעמי שמר כתבה את המילים העבריות שלו. אותו מופע? אותו מופע. וזה נקרא הצוואה. <מר> Is it red or red, as it is, when it moves me to iron? Is it red or red, as it is, when it moves me to iron? If the world is coming to me, then I'm only in a long way. From the inside of the river, I'm going to be like a prayer from the letter. הקפרנים יבכו מזעם, והם גם יצאו מדעתם. כשיתחשק לי עוד הפעם, לשוב הביתה ככה סתם. כשיתחשק לי עוד הפעם, לשוב הביתה ככה סתם. כל רצוני לטעום עוד פעם, שמנת כבר ותות עוד נשיקה שיש בטעם, ואהבה אחרונה. פעם אחת לטעות בדרך, ולאבד את הצפון. וללדף משוק עד ירך, את שתי רגלייך יפות. וללדף מישוק עד ירך, את שתי רגלייך יפות. את זוגתי, פרצית בבכי, שתקבלי את הבשורה. שדמעתך תרד עליכי, ושתכניסי לשחורה. ואחר כך מצאי לך גבר, שמידתו כמידתי. שישתמש אחר האבל במגפיי ומידתי. bemaga mit cholereelle be zu Miko jemitar jamen hat hallo אופייה והוא ימות מבהלה בחר לו אני אופייה והוא ימות מבהלה כאן מונחים עלי שלכת כי זהו סוף הצוואה אין לי ברירה צריך ללכת וכבר הגיעה השעה שוב לא אסבול כעט שיניים, ובזה הבית לא עגור. נא לחזור בעוד יומיים, בגלל האבל פה סגור. נא לחזור בעוד יומיים, בגלל האבל פה סגור. איזה יופי. היה לנו כיף, אה? היה מאוד כיף. החצך הקדיש לתוכנית שלמה ליוסי בנאי. Uh, בהחלט, אבל יש לנו את הדבר uh, שכמעט uh, טוב uh, כמו זה. יוסי בנאי פעם שלישית, מה יותר טוב מיוסי בנאי לבד? יוסי בנאי... עד עכשיו הוא לא היה לבד? הוא היה לבד. אה? עכשיו... מי אני... היה איתו? אף אחד. נכון, רק התזמורת של סטו הכהן הייתה איתו. אחלה, אבל... אחלה, אחלה. אז אני אגיד לך מה... מה יותר טוב מיוסי בנאי לבד? יוסי בנאי אם? יוסי בנאי בשלכם לשעה קלה. עם... רבקה מיכאלי, לא? לא, עם גדי הגיל שעושה יוסי בנאי. וואלה. בבקשה. אני מוכרח לצאת לרגע אחד החוצה, אני פשוט קצת רעב. יש לי שם סנדוויץ', אחותי הביאה לי. נהייתי רעב, אני אכלתי, עכשיו אני שבע. לסלו, תשמור עליי גם בחצאי הטונים. אני רוצה להגיש לכם קטע, חצי פזמון, מתוך תוכניתי <נית> האחרונה, <נית> ערב <נית> שירי זורג' רנסאנס. כבר ראית יפך בארץ, תגר שם, לבוא יוני האחרון. כבר אין ברירה, צעי, לגשת אל מקומי שבמרון. תביא תי רגע פרתי, חציית יותר קצר נא. חזרי להיות עוד הפרה איתך, עשיתי הגרה. עשיתי ועד יפי יפה. ראשך, ראשך, כלבי סגרי לראשך. אני חיאל, תבין, אוי, ואני איך אני נראה, ואת נראה. תודה רבה לגדי יגיל. מה נשמע? איך הקראתי? סידרתי את העניין ממה שאתה רוצה? אתה יודע, אם הייתי יודע שככה אני נראה, הייתי רודף אחראי עם קפקף. מה זה? אה? תעשה עוד משהו. בבקשה. לא, אני ממהר. תודה. אחותך מחכה לי בחוץ והיא לא קלה. אתה רוצה ללוות אותי? בבקשה. אמרתי לך, יותר טוב מיוסי בנאי, זה יוסי בנאי וגדי יגיל. זה שני יוסי בנאי. הנביכות, זה בגלל שבאותו זמן, לגדי יגיל הייתה תוכנית מצליחה, חיי כלב. אז עושים קצת פרסומת. ועכשיו אנחנו לפינתנו הקבועה... יש לנו פינה קבועה? לא. פינתנו הלא קבועה, המשולש. אנחנו נתחיל עם הצלע הראשונה. עוד מעט את תביני הכול. כן, כי אני לא סוחטת את הפינה הזאת. כי הרגע המצאתי אותה. הנה. בבקשה. הקומפניון דה לה זה מתאים לנו כי התחלנו עם צרפתי ו... בהחלט. ברסונס. זה שיר מוכר. טוב, זה נקרא CITU VANCE A RIO, כשאתה הולך לריו או משהו כזה, זה הקומפיון בלה שונסון. יפה, אמרת את זה עם מבטא הצרפיתי. כן, אני התאמנתי. זה שיר נורא פופולרי, נורא מוכר, כן. אפילו היה, כאן שרו, אני לא יודע אם הייתה לזה גרסה, אם, <אם, <אם תיסע לריו, שם תראה את בריז'יט ברדו, <אם> משהו כזה. אני זוכרת משהו כזה, כן. עכשיו. בשנות ה-60, איזשהו ילד פלא מוזיקלי מקומי, שתאמיני לי, אני לא מכיר אותו, לא באופן אישי ולא בכלל, בשמו כליפה גרשון. זה השם שלו. אוקיי. Okay. אז הוא הקליט גרסה מקומית לשיר הזה, וזה נקרא, אם תיסע, לאיפה? לריו. לחיפה. דווקא לחיפה? מה איבדת בחיפה? אין? עכשיו, למה קוראים לפינה הזאת המשולש? כי כמו למה? שאפשר לנחש, יש גם ביצוע שלישי. יותר תובנים קבע. יותר, יותר, יותר מלוטש. למה? גם בעברית? יותר, גם יותר טוב, בעברית. עכשיו, למה הוא יותר מלוטש? כי? כי אה, מי שכתב את המילים העבריות שאין שם שום קשר בינן לבין המקור, זה יוסי גמזו. והוא גם נוסע לחיפה? יוסי גמזו, לצערנו, נפטר, הוא כבר לא ייסע לשום מקום. בשיר, בשיר, <אח> בגרסה <אח> שלו. אם תמתיני שנייה, אני אספר הכל, כי כן. משום מה, קצת קצרת רוב, אולי בגלל השיר הקודם, <אח> הביצוע הקודם. <אח> יש משהו. אז ככה, לפני 55 שנה. לפני 55 שנה, יורם גאון הוציא את תקליט הסול הראשון שלו, שנקרא כל העיר מרחלת עלינו. ויוסי גמזו כתב את כל המילים, וכל השירים היו, או רובם, היו אה, גרסאות עבריות, לא, לאו דווקא נאמנות למקור, כן. מה שנקרא. אז זאת הזדמנות להגיד ליהורם גאון, מזל, מזל טוב, טוב. נכון. מחר, מחר הוא ב-81. נכון? וואו. כבוד נשיא המדינה הבא. או אולי, לא. אולי, או לא. <laughs> או עמיר פרץ. או שילוב של... לא או שניהם גם יחד, כן. בירוטציה, כן. בקדנ... הנסיב הר... כן. החלופי, כן. כן. אז הנה, אז, אז גם אי, יורם גאון... אני בת נשיאה, אגב. טוב, בעוד בא... כמה שנים. אה, אז, אז גם יורם גאון הקליף גרסה... לשיר הזה? עברית זה? לשיר הזה שכתב יוסי גמזו, והגרסה שלו, החמודה לאללה, אומרת... נקראת... היא חזרה מקניות. או, oh, זה יותר הגיוני. <מח> היא חזרה מקניות עם כמה חבילות בריאות ששמלות שלי שקט עם חטיפות הסאתי ואמרה לו בריאות כבר אין לי מה ללבוש אך יש לי בעל שלא כולל בינעל ולא שמלת מצור אך אם הבעל אינו בן בלי אין ספק שכמה לירות עוד יצליח לאסור זה עוד לא חסוך היא חזרה מקניות עם צ'ינצ'ילה ועם צ'יון בארנק צבע בדוגמה פריזקית ופנתה בטמיות היא חזרה מקניות כמה מציעות טריות, לגשמים כמו כסינים, כובקש, לחמסינים ופרצה וטרומיון. כבר אין לי מה ללבוש, אך יש לי בעל, שלא קונה לי נעל, ולא שמלת מצור, אך עם הבעל. אינו בן בלי יען, אין ספק שכמה לירו עוד יצליח לאסור, זה עוד לא חסר. היא חזרה מקניות, הוא חיפש עוד משרות בנויות. היא קנתה בת בג'רסי, היה כבר פרוורסי, היא אמרה לו. היא חזרה מקניות. באחת ההזדמנויות, אך לפתע הכירה איש אחד והחבירה מסיבות אישיות. כי מולה בכיכר, צץ קבצן עם פרצוף מוכר, ושניה הקישו, שגילתה שהאיש בעלה היקר. ולא היה לו מה ללבוש לבעל, ונבח בכל נעל הציץ אצלו מחסור. אך אם עד ערב ימתין כאן בלי הרב, יש סיכוי שכמה גרושים עוד יצליח לאסור, זה היה חסום. יוסי גמזו, יורם יושי. גאון. אנחנו נחזור למחווה שלנו, ליאנקלה הגמון, ואחת ההפקות המצליחות ביותר שלו, איש חסיד היה. כמובן. 600 הצגות, יותר מ-600 הצגות, זה התחיל ב-1968, זה גם נסע... לארצות הברית, וכדי להביא את בשורת החסידות. ונדמה לי שהשחקנים שם התחלפו לאורך השנים. כן, כן, כן. היו שם דני ליטני, במקורי היו דני ליטני וחנה רוט ולוליק ושלמה ניצן ודבורה דותן ובתיה ברק, ואחד הלעיתים הגדולים מתוך המופע הזה, שגם רבקה מיכאלי עשתה לו קאבר, היה שיר על אברהימה למלמד. אצל אבריין ורמת עמם have a of a I don't know. קרא נס של חנוכה וקנה פך שמן לשמונה ימים שהספיק לו ליום אחד בקושי אברי מלא מלאכה אצל מי התפגר התרנגול הלבן בערב יום הכיפורים ונשארה לו רק אשתו לכפרהור אברי מלא מלאכה אברי מלא מלאכה, דברי מלא מלאכה, דברי מלא מלאכה עברי מלא מלאב, עברי מלא מלאב, עברי מלאב, עברי מלאב, עברי מלאב, עברי מלאב, שבע ימים על האתרוג, ולבסוף גילה שזה היה סתם לימון. עברי מלאב בסוף יצאנו רק שבר אחד. אברי מלא ולמד אברי מלא ולמד אברי מלא ולמד אברי מלא ולמד אברי מלא ומי גילה באמצע ברית המילה שאת בנו בכורו שהנימול הוא בעצם ילדה? אברהימה למלבן, אברהימה למלבן, אברהימה למלבן, אברהימה למלבן, אברהימה למלבן. ואם השיר על השלימה לזה אברהימה למלבן אנחנו מגיעים לסופה של צחוק בשתיים שבה אנחנו נפרדנו מירי קזראי, ונפרדנו מיעקב אגמון. וגם יכלנו מזל טוב. ויחלנו מזל טוב ליורם גאון. ולמירי אלוני. ולמירי אלוני, ועכשיו אנחנו ניפרד מכם ונאמר לכם שיהיה לכם שבוע טוב, למרות הסגר, תודה רבה. שיהיה לכם סגר נעים. שהייתם איתנו, תודה רבה, אמירה. תודה רבה לך, אהרון. תודה רבה לדותן, ואנחנו נסיים, עם. כי כריסמס היה ביום שישי שעבר. אנחנו נסיים עם מיסטר צימרמן ובוב דילן. אחת השירים הכי מקסימים. שיר לכריסמס, Here comes Santa. אחלה שיר. תחזרו בשבוע הבא. חפשו בא. את הקליפ. כן, okay. ותחזרו בשבוע הבא, מה אכפת לכם? יהיה עוד צחוק בשתיים. ביי. Bells are ringing, children singing, fathers, merry and bright. Hang your stock and see you first, cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right, right down Santa Claus, Santa Claus Lane. He's got a bag that is filled with toys for the boys and girls again. Hear the sleigh bells jingle jangle, what a beautiful sight. Jump in bed, cover your head. Santa Claus comes tonight here comes Santa Claus here comes Santa Claus and down Santa Claus La He doesn't care if you been your poor boy he loves you just the same Santa knows that we're God's children that makes everything right Fi your hearts with a Christmas cheer a Santa Claus comes tonight.